Вечеря для одного. Архілекторові Сульту, голові Королівської інквізиції, ваше Преосвященство, у мене радісні новини. Змову відкрито і викоренено. Її прізвіцями були Корстен Дан Вурмс, син лорд-губернатора, та Карлот Дан Ейр, магістр гільдії спайсерів. Їх буде допитано, а згодом покарано так, що наші люди зрозуміють, якою є ціна зради. Схоже на те, що Давос став жертвою гурського агента, який тривалий час переховувався у місті. Убивця досі на волі, але тепер, коли змовники в наших руках, ми безсумнівно його впіймаємо. Я взяв лорд губернатора Вурмса під строгий арешт. Зрада сина вказує на ненадійність батька, та й усе одно він заважав керувати містом». Я відправлю його до вас наступним кораблем, щоб ви та ваші колеги з закритої ради змогли вирішити його долю. Разом із ним прибуде такий собі інквізитор Гаркер. відповідальний за смерть двох в'язнів, які, залишившись живими, могли б надати нам цінну інформацію. Я допитав його і впевнений, що він не брав участі у жодній змові, проте він усе ж винен у некомпетентності, що дорівнює зраді. Залишаю покарати його вам. Атака гурків розпочалася на світанку. Кинулися вперед просто по відкритій місцевості добірні війська з готовими містками та високими драбинами, які зустрів убивчий залп із 500 арбалетів, виставлених уздовж наших стін. Спроба була смілива, але необачена. Ми відбили її, знищивши багато людей у їхніх лавах. До нашої рукотворної протоки дісталося лише два відважні загони – а там місток, драбину та бійців швидко віднесло сильною течією, що виникає між морем і затокою в певний час доби, доречною і несподіваною примхою природи. Зараз порожня місцевість між нашим каналом та гурськими лавами всіяна їхніми трупами, а я наказав нашим бійцям стріляти в усякого, хто спробує надати допомогу пораненим. З того не тих, хто помирає, та вигляд тіл гурків, що гниють на сонці, не можуть не зіграти нам на руку, послабивши їхній бойовий дух. Хоча ми вперше скуштували перемоги, насправді ця атака була всього-навсього першою оцінкою нашої оборони. Командувач гурків лише занурює в воду, щоб перевірити її температуру. І я не сумніваюся, що його наступна атака матиме зовсім інший масштаб. Ще стоять нерухомо три могутні катапульти, зібрані щонайменше за 400 кроків від наших стін, і цілком здатні закидати величезні камені в нижнє місто. Можливо, вони сподіваються взяти Дагозку неушкодженою, але якщо ми чинитимо спротив і далі, ця нерішучість однозначно не протриває довго. Людей їм однозначно не бракує. Щодня на півостров перебувають нові гурські вояки». Тепер над їхньою юрбою добре видно штандарти восьми легіонів, а ще ми помітили підрозділи декунів з усіх куточків Кантійського континенту. Проти нас виставлено могутнє військо, мабуть, щонайменше 50 -ти тисячне. Гурський імператор Утман Улдошт кидає на наші стіни всю свою потугу, але ми вистоїмо. Ви скоро одержите від мене звістку. А доти служу та корюся. Зант Данглокта. Очільник Дагоскі. Магістр Карлот Дан Ейр, голова гільдії спайсерів, сиділа у своєму кріслі, поклавши руки на коліна, та щосили намагалася зберегти гідність. Шкіра в неї була бліда і масна, під очима з'явилися темні кола, її біле вбрання було заплямоване брудом із камер, а волосся втратило блиски, і обрамляло її обличчя безживними патлами. Без пудри та коштовностей вона була старша на вигляд, але все одно здавалася гарною. У певному розумінні, як ніколи гарною. Гарною, як майже догоріле полум'я свічки. «У вас стомлений вигляд», – промовила вона. Глок підняв брови. «Останні кілька днів були виснажливі. Спершу був допит вашого поплічника Вормса, далі суща дрібниця атака гурської армії, що стоїть табором під нашими стінами. Ви й самі неначе наче трохи втомилися». «Підлога в моїй крихітній камері не така вже зручна, а ще я маю власні турботи». Вона поглянула на Северарда і Вітарі, що притулилися до стіну бабі Чнеї, та склали руки на грудях. Удягнені в маски її навблагальні. «Я помру в цій кімнаті?» «Безсумнівно. Це ми ще побачимо. Вормс уже розповів більшу частину того, що нам потрібно знати. Ви прийшли до нього і запропонували йому грошей за підробку батькового підпису на певних документах і віддання наказів від батькової імені певним бортовим». Коротше кажучи, за участь у здачі міста Дагоскі ворогам Союзу. Він назвав усіх учасників вашого плану. Підписав своє зізнання. Якщо вам цікаво, його голова прикрашає ворота поруч із головою вашого друга Ісліка, посла імператора. «Вони разом на воротах», – проспівав Северат. «Я не домігся від нього лише трьох речей. Ваших мотивів, вашого підпису та імені гурського шпигуна, що вбив очільника Давоста. Їх я доб'юся від вас. Зараз. Магістр Ейдер ретельно прокашлялася, ретельно розгладила спереду свою довгу сукню і як могла гордовитіша сіла. «Я не вірю, що ви будете мене котувати. Ви не давост, у вас є совість». У локти злегка засіпався кутик рота. «Сміливо, я вам опладую. Та як же ви помиляєтеся? Совість у мене є, але вона маленька, кволенька і зсохла». Вона б не захистила від сильного вітру ні вас, ні жодну іншу людину. Глокта протяжно і важко зітхнув. У кімнаті було занадто спекотно і занадто світло. Очі в нього боліли і сіпались, і він, говорячи, обережно їх потер. Ви б і уявити собі не змогли, до яких учинків я вдавався. Жахливих, лихих, мерзенних. Вас би могло знудити від самої тільки розповіді про них. Він знизав плечима. Вони час від часу мене бентежить, але я кажу собі, що мав вагомі причини. Минають руки, немислими стає повсякденним, жахливе стає марудним, а нестерпне стає звичним. Я запхав усе це в темні кутки свого розуму, а там неймовірно багато місця. Просто вражає, чим людина може жити. Глокта зустрівся поглядом із Северардом і Вітарією, що суворо та безжально виблизкувало очима. «Але навіть якщо припустити, що ви мали рацію, ви серйозно можете уявити, що моїм практикам так дошкулятиме совість?» «Як гадаєш, Северарде?» «Дошкулятиме що?» Глокто сумовито всміхнувся. «От бачите, він навіть не знає, що це таке». Він згорблено відкинувся на спинку стільця. «Втомився. Страшенно втомився». Здавалося, йому бракувало сил навіть, щоб підняти руки. Я вже зробив вам безліч усіляких знижок. Зазвичай у разі зради так не милосердствують. Вам треба було бачити, як Фрост побив вашого друга Вурмса, а ми всі знаємо, що він був у цій справі молодшим партнером. Останні нещасні години свого життя він срав кров'ю. Вас поки що ніхто і пальцем не торкнувся. Я залишив вам одяг, гідність, людську подобу. У вас є одна можливість підписати своє зізнання і відповісти на мої запитання. Один шанс цілком і повністю скоритися. Ось і вся моя совість. Глокта нахилився вперед і тицнув у стіл пальцем. Один шанс. А тоді ми вас роздягнемо і почнемо різати. Магістр Ейдер, схоже, негайно здалася. Її плечі зігнулися, голова опустилась, а вуста затремтіли. «Ставте ваше запитання», – прохрипіла вона. Зламана жінка. Всіляко вітаю очільника Глокта, але на запитання мають знайтися відповіді. Вурмс розповів нам, кому та скільки збиралися заплатити, певним вартовим, певним чиновникам із адміністрації його батька. Звичайно, йому самому і чимало. Як не дивно, в цьому списку було відсутнє одне ім'я. Ваше. «Ви, тільки ви, не просили нічого, щоб сама королева торгівців відмовилася від певного продажу? Я ошелешений. Що вам запропонували? Чому ви зрадили свого короля та країну?» «Чому?» – повторив Северард. Блять, відповідаю вже йому!» – заволала Вітарія. Ейдер відсахнулася. «Союзу взагалі не мало тут бути!» – випалила вона. «В усьому винна жадібність, звичайнісінька жадібність!» Спайсери були тут до війни, коли дагоска була вільна. Усі вони наживали статки, але мусили сплачувати податки тубільцям, і це їм страшенно заважало. Було б набагато краще, подумали вони, володіти містом самим, самотужки, встановлювати правила. Наскільки більше ми могли б розбагатіти, коли трапилася відповідна нагода, вони радо нею скористалися, і в першому черзі опинився мій чоловік. І так, спайсери почали правити дагоскою, і я чекаю на ваші мотиви, магістере Ейдер. Вийшов хаос. Торгівці не мали небажання керувати містом, ні потрібних умінь. Керівники Союзу, Вурмс і йому подібні, були сущими покидьками, людьми, що бажали тільки напхати собі кошені. Ми могли працювати з тубільцями, але вирішили їх експлуатувати. А коли вони виступили проти нас, ми покликали інквізицію. а ви побили їх, піддали тортурам і повісили їхніх витажків на площах Верхнього міста». І невдовзі вони почали знаважати нас так само сильно, як гурків. Ми пробули тут сім років і не зробили нічого, крім зла. Це була оргія морального розкладу, жорстокості і марнотратства. Це правда. Я сам бачив. А іронія полягає в тому, що ми навіть не одержали прибутків. Навіть на початку ми заробляли менше, ніж до війни. Витрати на підтримку стін, на платню найманців, без підтримки тубільців вони виснажували. Ейдер засміялася відчайдушним плаксивим сміхом. Гільдія майже збанкрутувала, і вони, ці ідіоти, самі довели себе до цього. Звичайнісінька жадібність. А тоді до вас звернулися гурки. Ейдер кивнула, і мляве волосся загойдалося. У мене багато контактів в гуркулі. Торгівці, з якими я вела справи впродовж років, вони казали мені, що Утман, ставши імператором, найперше врочисто заприсягся взяти дагоску, стерти пляму, яку залишив на своїй країні його батько, та пообіцяв не спочивати, доки його присягу не буде виконано. Вони сказали мені, що в місті вже є гурські шпігуни, що вони знають наші слабкі місця. Вони сказали мені, що Різаніні, можливо, вдасться запобігти, якщо дагоску можна буде здати без бою. «Тоді чому ви зволікали?» Ви контролювали Коску та його найманців до того, як люди Кадії отримали зброю, до посилення оборони, до того, як я взагалі прибув. За бажання ви б могли захопити місто. Навіщо вам знадобився той йолоп Вурмс? Карлот Дан Ейр уп'ялась очима в підлогу. Поки вояки Союзу отримували цитаделі міські ворота, їх би не вийшло взяти без кровопролиття. Вурмс міг віддати місто мені без бою. Хочте вірте, хочте ні. Та моєю єдиною метою, метою, з якою ви так вправно покінчили, було уникнути вбивств. Я справді цьому вірю. Але тепер це нічого не означає. Продовжуйте. Я знала, що Вурмса можна купити. Його батькові недовго залишилося жити на світі, а ця посада не є спадковою. Для сина це могло стати останнім шансом одержати вигоду з батьківської посади. Ми встановили ціну. Взялися за приготування, а тоді про це дізнався Давуст. «Він збирався повідомити архілектора!» Ейдор різко засміялася. «Він був не такий відданий справі, як ви. Йому хотілося того самого, що й усім іншим. Грошей, і більше, ніж я могла зібрати. Я сказала гуркам, що план завершено. Пояснила їм чому. Наступного дня Давуст зник». Вона глибоко вдихнула. «І тоді вже вороття не було». «Ми були готові діяти невдовзі після вашого прибуття. Все було підготовлено, а далі...» Вона зупинилася. «Далі?» «Далі ви заходилися посилювати оборону, а у Вурмсові прокинулася жадібність. Йому здавалося, що наше становище раптом покращилося. Він вимагав більшого. Погрожував розповісти про мої плани вам. Мені довелося повернутися до гурків, аби дістати більше. На це все знадобився час». Кінець-кінцем ми знову підготувалися до дій, але тоді вже стало занадто пізно. Шанс зник. Вона підвела погляд. Це все жадібність. Якби не жадібність мого чоловіка, ми б ніколи не прийшли до Дагозки. Якби не жадібність спайсерів, ми б могли досягнути тут успіху. Якби не жадібність вурмса, ми б, можливо, віддали її, і через цю нікчемну скелю не пролилося б ані краплини крові. Вона шмарнула носом і знову поглянула на підлогу. Її голос стих. Але жадібнісь повсюди. Отже, ви погодилися здати місто, погодилися зрадити нас. Кого зрадити? Тут би не програв ніхто. Торгівці могли б тихо піти, тубільці б жили за тиранії гурків не гірше, ніж за нашої. Союз не втратив би нічого, крім дрібки гордості, та чого вона варта, крім життя тисяч людей. Ейдер витягнулася над столом, її голос став грубішим, а очі округлились, і волого заблистіли сльозами. Що стане це тепер? Скажіть мені. Буде побій. Різанина. Навіть якщо ви зможете втримати місто, якою ціною ви це зробите. А втримати його ви не зможете. Імператор заприсягся і не потерпить відмови. Усі чоловіки, жінки та діти в приречені. А заради чого? Заради того, щоб архілектор Сульт і йому подібні могли показувати на мапу та говорити, що та чи та цятка належить їм? Скільки смертей його задовольнить? Які мотиви були в мене? «А які у вас? Чому ви це робите? Чому?» У глокти сіпалося ліве око, і він притиснув до нього руку, другим оком дивлячись на жінку навпроти себе. По її бліді щодсі пробігла сльоза і упала на стіл. «Чому я це роблю?» Він знизав плечима. «А що ще робити?» Северард потягнувся донизу і пересунув по столу письмове зізнання. «Підбіжіть!» – гавкнув він. «Підпиши!» – зашипіла Вітарі. «Підпишіть, сочко. Карлот Дан Ейр із дрожем у руці потягнулася по перо. Воно побрящало по чорнильниці зсередини, заляпало стіл чорними плямами і пошкрябало папір. Ніяких бурхливих радощів не було. «Їх не буває ніколи, але ми ще повинні обговорити одне питання. Де мені знайти гурського агента?» Різко наче рубаючи сікачем, промовив глокта. «Не знаю». «Ніколи не знала. Той, хто ним є, тепер прийде по вас, як прийшов по Давоста. Можливо, сьогодні». «Чому вони так довго чекали?» «Я сказала їм, що ви не становите загрози. Сказала, що сульт лише пошле когось іншого. Сказала, що може з вами впоратись». «І я не сумніваюся, що ви б упоралися, якби не не щедрість майстрів Гувалента і Балка». Глок не нахилився вперед. «Хто агент Гурків?» У Ейдер так сильно тримтіла нижня губа, що вона мала не цикотіло зубами. «Не знаю», – прошепотіла вона. Вітарі грюкнула рукою по столу. «Хто? Хто? Хто він, сучко? Хто? Не знаю. Брешеш?» Ланцюг практика забрещав над головою в Ейдер і міцно стиснув її горло. Колишню королеву торгівців, яка хвитала ногами в повітрі та марно хапалася руками за ланцюг у себе на шиї, перетягнули за спинку її стільця та кинули до лиць на підлогу. «Брешеш!» Перенісся у Віталі, зморщилося від гніву, її руді брови зібралися докупи від напруження, а очі звузилися до лютих щелинок, і чобіт уперся ейдер в потилицю, вона вигнула спину, а в її стиснені кулаки сильно врізався ланцюг. Северад поглянув на цю жорстоку сцену, злегка всміхаючись очима, а за останніми подухами Ейдер, натужними, шумними, хрипкими, можна було розчути немолодійний свист. Глокта облизав порожній ясна, дивлячись, як вона борсається на підлозі камери. Вона має померти, вибору немає. Його пресвіщенство вимагає суворої кари, його пресвіщенство вимагає зразкових покарань. Його пресвященство вимагає утримуватися від милосердя. Оглокти затріпотіло повіка і засіпалося лице. У приміщенні було задушливо та спекотно, як у кузні. Він був мокрий від поту і страшенно хотів пити. Він ледве дихав. Йому мало не здавалося, що душить зараз саме його. Іронія ж полягає в тому, що вона має рацію. Моя перемога так чи інакше є поразкою для всіх у Дагосці. Перші плоди моїх трудів уже видають останні стогани на пустищі перед міськими воротами. Тепер різанині не буде кінця. Гурки, дагосканці, союзники тіла будуть накопичуватись, поки не завалять нас усіх, і все буде справою моїх рук. Було б набагато краще, якби її план досяг успіху. Було б набагато краще, якби я помер у в'язницях імператора. Краще для гільдії спайсерів. «Краще для людей Дагозки. Краще для Гурків. Для користа на Вурмса. Для карлота Дан Ійр. Краще навіть для мене». Ейдер уже майже припинила хвицатися. «Ще один учинок, який слід заховати в темному кутку. Ще один учинок, який мулятиме мені на самоті. Вона має померти, незалежно від того, чим це добре чи погано. Вона має померти». Її наступний подих став глохим хрипом. Ще один научним свистом. «Уже майже кінець. Майже кінець». «Годі!» – різко вигукнув глокта. «Що?» – Северард швидко підвів погляд. «Що?» – Вітарі цього наче й не помітила. Ланцюг залишився так само туго натягнутим. «Годі!» – я сказав. «Чому?» – проциділа вона. «Ай, справді, чому?» «Я віддаю вам накази!» Грикнув він. «А не надаю, блядь, пояснення!» Вітарі, посміхнувшись із огидою, відпустила ланцюг і прибрала чобіт з спотилиці Ейдар. Та не ворухнулася. Її дихання було неглибоким, ледь чутним шурхотінням. «Але вона дихає. Архілектор очікуватиме пояснення до того ж доброго. Цікаво знати, яке пояснення я надам. Поверніть її до камер!» Наказав він, спершись на ціпок і втомлено підвівшись зі стільця. Можливо, ми ще знайдемо її застосування. Глокта стояв біля вікна, супився в ніч і дивився, як божий гнів лється на Дагозку. Три величезні катапульти, які стояли за стінами міста, далеко за межами досяжності арбалетів, працювали ще з обіду. На зарядження та приготування кожної з них шла приблизно година. Він стежив за цією процедурою в підзорну трубу. Спершу регулювали машину та оцінювали відстань пострілу. Кілька бородатих інженерів у білих шатах сперечалися між собою, вдивляючись у власні підзорні труби, вимахуючи прямовисами, вовтузячись із компасами, паперами та рахівницями і потроху регулюючи положення величезних болтів, які тримали катапульту на місці. Коли вони задовольнялися, велике плече Важеля згинали наново. Підіймати велетенську противагу блок із темно-сірого чавуну, висічений у формі насупленого гурського обличчя, доводилося запрягу з 20 коней, добряче побитих батугами та змилених. Далі система блоків і команда робітників, що хмурилися, ривіли та розмахували руками, обережно вводили в підготовчий ківш величезний снаряд – бочку щонайменше один крок у діаметрі. Опісля люди відступали з острахом поспішаючи назад. Уперед повільно виходив один раб із довгою жординою, на кінці якої палав якийсь якихось віхоть. Раб підносив його до бочки. Зіймалося поломі, а тоді десь опускали важіль, і величезний тягар падав. А велике плече важеля, що було завдовжки зі стовбур сосни, розтинало повітря, і підпалений снаряд злітав до хмар. Вони злітали, та з ревом падали вже кілька годин, тим часом як на заході поволі опускалося сонце. Довкола них темніло небо, а пагорби на материку обернулися на чорний силует у далині. Одна з бочок на очах углокти злетіла, яскраво палаючи на тлі чорних небес, і її шлях врізався йому в очі із крістою лінією. Вона, здавалося, на цілу вічність зависла над містом, майже на висоті самої цитаделі, а тоді помчала донизу, з тріском спускаючись із небес, наче метеор. За нею палав шлейф із жовто-гарячого вогню. Приземлилася вона посеред нижнього міста. Рідке полум'я здійнялося вгору, вирвалося назовні і спрагло накинулося на малесенькі силуети хатинок у кунетріх. Кілька секунд потому грім вибуху дійшов до глокти біля вікна і змусив його поморщитися. «Вибуховий порошок! Хто би міг подумати, коли я побачив, як він шипить на верстаку хіміка, що з нього може вийти така приголомшлива зброя?» Він наполовину побачив, наполовину уявив крихітні постаті, що мчали туди чи туди, намагаючись витягнути потерпілих із підпалених руїн, намагаючись урятувати, що тільки можна із своїх розвалених осель, і вервички чорних відсажив, тубільців, які похмуро передають одне одному відра, марно силкуючись завадити поширення цього пекла. Ті, хто має найменше, під час війни завжди втрачають найбільше. Тепер пожежі було по всьому нижньому місту. Вони світилися, мерехтіли, миготіли на вітрі з моря, відбиваючись у чорній воді, жовто-гарячим, жовтим і яскраво-червоним. Навіть тут у горі повітря мало важкий запах, стало масляністим і переповнилося димом. «Там же, певно, вийшло справжнє пекло. Ще раз вітаю очільнику Глокта». Він розвернувся, зрозумівши, що у дверях хтось стоїть. То була щикіль, чий тендітний силует в світлі лампи. «У мене все гаразд!» – пробурчав він і перевів погляд назад на величне зловісне та страхітливе відовище за вікном. «Усе ж таки не щодня можна побачити, як палає місто». Але його служниця не пішла, а ступила один крок у кімнату. «Іди собі, Шикель, я чекаю на певного відвідувача, і це могло б викликати проблеми». «Відвідувача, так?» – Глокта підвів погляд. Її голос звучав інакше, глибше, жорсткіше. Її обличчя теж стало інакшим. Один бік у тіні, а другий освітив миготливий жовто-гарячий вогонь пожеж за вікном. Воно мало дивний вираз. Поволі пішовши до глокти, вона наполовину вишкірила зуби та вп'ялася в його очима, що спрагло і напружено виблискували. Це обличчя майже страшне. «Якби я був схильний до страху!» І все стало на свої місця. «Ти!» – видихнув він. «Я!» «Ти!» Глокта не втримався. У нього мимохідь вирвався смішок. «Гаркер тебе спіймав. Цей ідіот помилково натрапив на тебе, а я тебе відпустив. А я ще вважав себе героєм». Він сміявся без упину. Цінні уроки, Геш. Нікому не роби добра». «Мені не потрібні твої уроки, Каліко». Вона ступила ще крок. Тепер її відділяло від нього менше трьох кроків. «Зачекай», – він підняв руку. «Тільки скажи мені дещо». Вона спинилася, запитливо піднявши одну брову. «Просто залишайся там». «Що сталося з Давустом?» Шигіль усміхнулася гострими чистими зубами. «Він так і не покинув кімнати». Вона злегка погладила себе по животу. «Він тут?» Глокта змусив себе не підводити погляду, коли зі стелі повільно спустилася петля з ланцюга. «А тепер ти можеш приєднатися до нього». Вона вийшла на півкроку вперед, а тоді ланцюк зачепив її за підборіддя, смикнув у гору та здійняв у повітря, тим часом як вона шипіла та плювалася, хвицалася та борсалася. Северард вискочив із своєї схованки під столом і спробував ухопити Шикіль за невгамовні ноги. Її боса стопа ударила його по обличчю так, що він скрикнув і розтягнувся на килимі. «От блядь!» – видихнула Вітарі, коли Шикіль підсунула долоню під ланцюг і почала стягувати її з кроку. «От блядь! Вони разом гепнули на підлогу, трохи поборсались, а тоді Вітарі пролетіла в повітрі, заборсавшись у пітьми чорною тінню. Вона заволала, врізавшись у стіл у віддаленому кутку кімнати і непритомно звалилася на підлогу. Северард, який досі стогнав, повільно перекотився на спину, нічого не усвідомлюючи та притиснувши руки до маски. Глокті і шикель залишилося тільки дивитись одне на одного. «Я та моя пожирачка. Прикро». Він притулився спиною до стіни, і дівчина кинулася на нього, але вона встигла ступити лише один крок. Фрост блискавично врізався в неї та гепнувся на неї, поваливши її накилом. І якусь мить вони пролежали там, а тоді вона поволі перекотилася на коліна та поволі зіб'ялася на ноги. Тим часом, як кремезний практик налягав на неї своєю чималою вагою і поволі пішла до глокти, зачовгавши ногами. Альбінос міцно тримав її обома руками, напружуючи всі сухожилля, щоб її відтягнути, але вона поволі просувалася вперед, зціпивши зуби. Одна худа рука дівчини була притиснута до її худого тулуба, а вільною рукою вона несамовито замахнулася на глоктену шию. Зашипів Фрост. М'язи його важких передпліч напружилися, його біле обличчя скривилося від натуги, а рожеві очі мало не вилізли з орбіт, і все ж цього було недостатньо. Глокта, притиснувшись до стіни, захоплено споглядав, як рука підтягується дедалі ближче, винившись усього за кілька дюймів від його горла. «Це дуже прикро!» «От сука!» – заволав Северард. Його дрючок із свистом опустився та врізався в хвапливу руку, розламавши її рівно навпіл. Глокта бачив, як із розірваної скривавленої шкіри визирають кістки, та все ж її пальці ще сіпалися, тягнучись до нього. Дрючок ударив її по обличчю, і її голова різко відкинулася назад. Із її носа бризнула кров, ударом її розсікло щоку. Та все ж вона йшла далі. Фрост задихався від натуги, втримуючи її другу руку на місці, тим часом, як вона тягнулася вперед, скрививши вуста і оголивши зуби, готова вигристи глокті горло. Северард кинув дрючок, обхопив її шию та потягнув її голову назад, загарчавши від натуги. У нього на лобі запульсували вених. Дивне це було видовище. Двоє чоловіків, один із яких був великий і сильний, як бик, відчайдушно намагалися повалити на землю тендітну дівчину. Мало-помало двоє практиків почали відтягувати її назад. Северард відірвав одну її ногу від підлоги, Фрост голосно заривів, підняв її та, напружившись в останнє, пожбуровав у стіну. Вона зашкрябала підлогу, силкоючись підвестись і вимахуючи зламаною рукою. У тіні загарчала Вітарі, високо піднявши один із важких ланцюгів Давуста. Він з оглушливим брязкотом розбився об голови шикель, А тоді троє практиків накинулося на неї, як хорти на лисицю, хвицеючи б'ючись і гарчачи від люті. «Досить!» – різко промовив Глокта. «У нас ще є запитання!» Він причовгав до задиханих практиків і опустив погляд. Шикель лежала нерухомо, з невищенною безформною масою. купкою ганчір'я, до того ж невеликою кубкою. «Десь такою я її відшукав». «Як цій дівчині мало не вдалося здолати цю трійцю?» Її зламана рука з обм'яклими та скривавленими пальцями розтягнулася по килиму. «Можна спокійно сказати, що тепер вона нікому не загрожує». А тоді рука заворушилася. Кістка ковзнула назад у плоть і випрямилася з огидним хрускотом. Пальці засипалися, засмикалися, задряпали підлогу і почали ковзати до глокти, тягнучись до його щекотки. «Що воно таке?» Видихнув Северар, дивлячись униз. «Беріть ланцюги!» – сказав Глокта і розважливо відійшов з дороги. «Хутко!» Фрост із брязкотом витягнув із мішка дві пари великих кайданів і підняв їх, загарчавши від натуги. Це були смуги з темно-сірого чавуну, призначені для найсильніших і найнебезпечніших в'язнів. Завтовшки зі стовбур молодого деревця і важкі, як ковадла. Одну пару він туго затягнув у неї на щиколотках, а другу – на зап'ястках. Їхні кріплення заріпіли та з обнадійливою категоричністю стали на місце. Тим часом Вітаря витягнула з мішка довгий гримучий ланцюг і заходилась обмотувати ним безвільне тіло шикель, яке підтримував Севера, туго затягуючи його та закручуючи знов і знов. Довершили справу два великих висячих замки. Замкнули їх якраз вчасно, Шикель раптом ожила і заметалась на підлозі. Вишкірила зуби на глокту і налягла на ланцюги, її ніс уже став на місце, а порізна обличчя затягувався. Наче вона взагалі не зазнавала ушкоджень. Отже, Юлвей казав правду. Вона зробила випад, оголивши зуби та забрящавши ланцюгами. І глокті довелося незграбно позадкувати. «Воно неполегливе», – пробурмотіла Вітарі, чоботом штовхнувши її спиною до стіни. «Цього в нього не відняти». «Більбаси!» Просичала Шикель, Ви не можете протистояти тому, що наближається. На це місто опускається права рука Бога, і його ніщо не може врятувати. Ваші смерті вже визначені. У небі спалахнув особливо яскравий вибух, який залив обличчя та маски практиків жовто-гарячим світлом. За мить кімнатою прокотилася від луні його грому. Шикель засміялася, божевільно, репливо заквохтавши. Сто слів наближаються, їх не спутати жодними ланцюгами, не втримати жодними воротами, вони наближаються. Може, і так, Глокта знизав плечима, та вони прийдуть надто пізно для тебе. Я вже мертва, моє тіло всього на всього порох. Воно належить Пророкові, ви нічого від мене не дізнаєтесь, хоч як будете старатись, глокта всміхнувся. Він майже відчував на обличчі тепло полом'я далеко внизу. І це звучить як виклик.